Hej på er Premier League-entusiaster. Nu har ni fått en riktig stjärna att klura fram. Eftersom ni har Southampton som fokusmatch idag, så blir ju det passande eftersom jag startade i deras framgångsrika ungdomsakademi. Jag har ju slutat min spelarkarriär, så ni kan ju pausa de första tankarna ni förmodligen fick. <laughs> Jag föddes i norra England, så det kan ju förefalla märkligt att jag hamnade i Southampton. Det var scouten Jack Hickson som fick upp ögonen för mig. Och då spelade jag för Wallsend Boys Club. Men jag hade även erbjudanden från West Bromwich City och Newcastle. Jag spelade i Southamptons ungdomslag i två år innan jag kallades upp till A-truppen. Jag gjorde en succéartad start som väldigt ung och... Fick snabbt mitt första proffskontrakt med klubben. <laughs> var det? Var det, var det. Jag hela tiden man bara, är det allt? Är det allt? Det här? <hanske <hanske <hanske》> Han ska ta ett andetag. <hanske> ja, ja, lite så liten Southampton skulle bli den första av tre stycken klubbar i England som jag representerade. Förutom landslaget eh, då, så har är... jag... Förutom i landslaget så har jag spelat då i U21, i belandslaget och i A-landslaget. Men det är ju snart 15 år sedan jag representerade England. Belandslaget. Tack för att du la till B-landslaget. Ja, är, är, ja, ja. är det den här Thailandsturnén typ? Eller? Ja, han hade har Kings Cup har hade en januari-turné. Han hade en match där. B-landslaget. -la, ja, men ni fick ju fick ni ah, någonting. Nej, vet du, någon som har av för 15 år sedan som kom från Southampton. här. Han ska göra sin sista landskap för 15 år sen va? Ja, precis. Bra att du uppmärksammar det. Bra att du hjälper Du du brukar inte vilja hjälpa till men det är Nej. Han tänkte högt, det var inte meningen det. Jag ska ta ett djupt andetag och köra vidare. Ja, den där <laughs> den är bara Ja, alltså jag har ju ett namn men... Ja, det är bra. Ja. Det, det, är det, är faktiskt det. Ja. det är det enda ja. du behöver Annars brukar du ganska ofta Inte ha ett namn ja. Nej, precis. Ja. Jag tycker att du ska chansa. Det kör vi från åtta poäng Det senaste man såg av mig Var inte på planen utan vid sidan om Jag hade fått många erbjudanden Efter karriären Men det skulle dröja till 2009 Innan jag nappade på ett erbjudande Det var Joe Kinner Som vilade upp sig från en hjärtoperation som, det var då som jag tog över rodret som manager. Tyvärr... Ja. Och fy fan. Ja. ja, men det här är ju, det här är ju, ska man ju veta. Nej, <laughs> det här vill vi väl lyssning. Ja, Tyvärr så åkte vi ur det året och det var första gången på 16 år så vi lämnade högsta ligan. Så det var ett hårt slag. Och när vi åkte ur så blev inte jag heller kvar på posten. Så det var verkligen en kort karriär som manager som hittills i alla fall tog slut där. Är klara. Fan är Per på väg tillbaka Hoppas inte <här> Tack för stödet killen för stödet. <här> ja, Är det någon annan som vill gissa på sex poäng När vi börjar läsa <här> Det vore ju idiotiskt varför det för dig? Va? jag, har aldrig, jag ni, har, ni har inte riktigt förstått det här. men Vad du drar in ni här ja. <laughs> chansningen är att man i så fall får sex poäng. ja precis ja. Ja. Ja. Ja. men om Vi, man inte kan så är det inte ja, då är det ja, men då händer det man inte Jörgen <laughs> för sex poäng. jag gjorde som sagt en succéstart i Southampton med tre mål på fem matcher i första säsong som 17 åring var jag faktiskt den första den yngsta att någonsin gör ett hattrick i högsta divisionen. Jag skulle utgöra en fruktad duo med legenden Matt Letizier. Men det var ett par knapra år först då jag bara gjorde tre respektive fyra mål. Men det slutade till slut med mellan 88-92 med 23 mål på 118 matcher. Ja, jag skyller mycket på feber idag. Alltså. Jag blev sedan köpt för 3,6 miljoner pund och började spela mina hemmamatcher på EWood Park. Jag fick spela med svensken Patrik Andersson och Colin Henry. Jörgen? Ja. Då ska och sen stirrar du. <laughs> stirrar Nej, du? Nej, <laughs> han är inte ett jävla dugg med nu. Skri nu då. Men vad fan? Han får jag ett streck bara. Nej, men, jag, jag, men jag måste gissa nu va? Jag kan inte sätta tillbaka. Jag kan inte, jag kan Nej, inte ta tillbaka. Du måste gissa nu. Aj, <laughs> knäppis. Okay. Jag fick spela med svensken Patrik Andersson och Colin Henry, bland annat. Och vi skulle bli ett lag att räkna med framöver. Andy. Andy på fyra poäng. Men vad vad, vad, vad ger jag, jag på det? På sex. <laughs> sex. <laughs> vad, kan, vad kan det vara. <hör> ja. Då är det bara... Han kan inte ta fyra. Nej, då får ju få. Oj, tvåan. Jag var en del skadad, men han ändå göra 16 mål på, 25, på 21 matcher under min debutsäsong. Fyra poäng. Jag utvecklades till en riktig målmaskin och vårt lag började utmana i toppen av Premier League. Som det svenska flygbolaget får vi fram och kom... Först 2, 93-94 och sedan vann vi Premier League 94-95. Jag gjorde hela 34 mål året då vi vann. Ja, jag måste ju chans. Nej det måste du inte för jag ska tvåan för det. Ja, Varför har du hjälpt Jag honom för? Ja, det är han som leder. Gissa ja, ja, ja, ja. du gör. jag tror på dig. Mm. Jag har För två poäng. Ja. 1996 köptes jag av laget i mitt hjärta där jag växte upp i Newcastle. Jag hade en fin tid i Blackburn, men att komma hem det var helt otroligt. Och Där stannade jag. Jag köptes för rekordsumman 15 miljoner pund– –och det var Keegan som tog mig dit. Det var även klubben som jag 2009 försökte hålla kvar i Premier League– –men jag misslyckades ju tyvärr. Jag kan se tillbaka på en karriär med Ligaguld med Blackburn 95– guldskol, –guldskon i EM 96– Bästa målskytt i många olika turneringar Och i ligan bästa målskytte i Premier League Genom tiderna ska man inte missa På 260 mål eh, Och jag har också rekordet För flest mål en säsong, 38 mål Ja, en helt eh, Fantastisk säsong kan man ju säga Att det var, och nu vet väl alla vem jag är Vi börjar med hans missa på åtta poäng Svensson Alan Shearer Ja, Alan Shearer, lite för Söderberg då? Ja, ja Alan Shearer Snyggt han ser inte att det står det Men det står det <skratt> <skratt> <skratt> Andy, du fångade in han också Ja, jag ska ju också att... Du plockar han på Colin Henry eller? Nej, <skratt> på Patrik Andersson faktiskt, alltså jag, jag hade ju på 10 poäng Och jag. sen spolade du det på Ja, sex. så kom jag på att, <skratt> att han var kvar I klubben hela ja, sitt liv så hela Det var bra han... Att, han, att han spolade det För ja. hade du ja, men fast Jag visste också att Lettisier hade varit där hela sitt liv Men jag tänkte att han kanske spelade in i den här old här. Vet, då? vet, då? vet då? Att, frågan, la, la att det var en all... Ja, då går jag för Han måste ha lagt av tidigare än 2001. Ändå, så. Jag vet, ser jag. Hoppas det var ju svartvitt när han spelade fått oss. <laughs>